Estut historiari sinesten. Iriak izenak besterik ez dira mapetan, kontaezinak. Erihotzak egunero eramaten duen sufrimendua bezala. Joan etorriko bidaian, berriz itzuliko dira urtaroak mendietako elurrak, ibaiak eta itsasoak, nor bere mugetan. baina ez ez 두고 jakingo non bukatzen dituzten beren egunak, alban etxetik gerrara eraman dituztenak. Ni orkestie plakarik jarriko, gaz estandetan hildakoei, etxe erorien hondakinetan arrapatutakoei, bizitza egunero lan arrunten monotonian, isiltasunean eman dutenei. Ez dute rutinarren eskeletu txikiari monumenturik egin nahi eztion, historian sinesten. Patxi, eskiaga Goa, beldurrak, bizinaia, ilusioa, arriskua Horiek denak eta zerain. Guztiak sartuko ditugu Motxilan, guztiak abitzen direlako. Jaure, Eka itzalboko poltsiko txikian zer sartuko dugu? Ilusioa naia gogoa grina Kaixo tango torre Itakarra Hitzaren ahots Jose Kaitz da irati goikotza Teklatzen mailan leder Ki Gaurrozka bete betean literaturari Gaztetasunetik Zeren Gaur idazten jarriak diren eta bidea idazten egin nahi duten, bilagun izango itugu ementxia itakan. ilusioa eta griña motxilaratua dutenak. Zeren ilusioa Gaur gurean hala itston ba eta maiatileria Poltxikoak betesari guregana etorri dira Heri u bat Bueno, vamos a hacer dos eh? eh, vagatos. Algunos eh, no entienden. Zotzia Izar bat Lertu zitzaidan Artzo Xabelian Ametx egin zen Gorputza Artzokoan Zerro lehurtu zitzaidan Arzuko anu zerbeliak ametxe... Bilo anu nutzi ez du? <laughs> Baina, baten hortxe dago lo hartu nahi horretan eta alaitz ekin ez alaitz estomagurekin da gero inguratuko zaigo e, mikrofonotara A hoy izan teniendenez, eh bueno, eh daiz zu fiska bat e, eta da labunduko diezu do hartzen eta hola izan dezakezu, ba iratiren SME derra lokartzen ere inoiz jarri izan duzela. Eguna Jose. Egunon Anzi sizetsum Urteko edozein xasei omen da argazkiak ateratzeko derra. Udan argazki asko eta asko ateratzen ditugu. Gaur ere poltxiko bete argazki. Bai, gure kasuan ere, bueno, bueno, ba, ni ja baina bueno, oporra udarekin oporrak taldo lotzen ditugu eta eta baita ere lotzen degu ba eta batetik bestera ibiltze horrekin eta bai. Eta horietan ere e, Bueno, izango luke geienak, es. Bueno, gaur honen e, mobilarekin jutatzen daukate eskura e, e, aparatu hau eta orduan ba, noiz nahi e, e, argazki irudiak ateratzeko eh ez. Gaurkoan e, bi irudi dakartzat. Bat e, Himalaiatik. Himalaian eh nangapar bat e, milaen bost metroko mendizarra mendi hundie. E, Eta hortxe, hortxe gertaera tristea, gertaera oso gogorra aurreko astea, ba Alberto Zerain, Euskalduna eta Mariano Galván Argentinarra, e, biak e, nangaparmaren gailurra egin nahi horretan, ba, lur izoztu jauzi ormatu bat e, gainera etorri eta betirako atxeden hartu dute ez hengo minatueten bezala egun gogorra e, albiste gogorra eta eguna oso tristea, batez ere ba, mendi sale eta mendia maite duten eta dugun guztiontzat, eta zerreanika ba, bere lagun gertukoentzat eta batez ere bere famili tarteko enttztez. E, zalantzarik ez e, berak e, oso medizaletua zen, mendia oso gustkoa zuen senior baino hobeto zeikin bertako, bertako arriskuak eta eta, eta bueno ba, ez dakit ez kon, kon no labaiteko kontsolamendurako izan ba, gustokoa zuen zerbait horretan hiltzela e, ez naiz eta e, gertatua oso oso mingarria eta eta gogorra gogorra izanez Biotza hartu minganean ta Kantuzna torkizu zerain Kirolerako inorgutxik du Zukaina zurtzita doain Baina eri pausoen gainean egindu labain, urte askoan igotajeitxi, ibilizera gainik gain, eta betiko mendizaleon, gailurrean zaude orain, Gallurrean zau de orain Gustiz, akribi ya Gure artean bego betirako, e, felixekin, eta, bueno, mendian e, e, beraien bizitza, ez, e, utzi izan duten e, e, guztiekin batera, ez. Duke, ondartza, Beste irudia, bigarrenak, e, Donostiako liburutegi sarea zabaldu egingo egin do egindu eta uda honetan e, kontsak ondartzak e, liburutegi propioa izango duez, Eguzkiteka ondartza irakurtzetas gozatzeko lekua proposa denez, asko eta asko joaten dira liburu batekin eskuartean. Eguzkiteka atzo, bertan hostiradan e, martxan jarri zen hogeita 31 arte. Eta mailegu zerbitzua goizteko amaiketan hasi eta Arratsaldeko 7 arte izango da, ez? Kostaldeko legidiak egintzen duenez, egunero jasoko dituzte liburuak. Alaber eguraldi txarra eginez gero, eguzkiteka itxi egingo da. Eh, martxan jarri dituzte 700 liburu eta liburutegia 700 liburuz osatuta jungo da edo, dago. Hoietatik 200 e, bat e, euskeraz eh 100 40 pasatxo gazteleraz eta 100 81 bat eh, ingeleraz, ez? Orduan ba, hori, eh inguratzen direnak, eh, aukera izango du, aukera oso ederra liburu bat es, es, eh eskuratzeko eta eh, eguzki hartze horretan, ba hori, ez, eh, irakurtetaz eh, gozatzeko oso ekimene derra eh, antzekoak eh, zabalduak dira eh, ondartzatan lehen aldia da eh, alakorik entzuten da, baino bai piztina ere mutan eta ez Zatoz lehen bain Orisokatzen Zure Espainien umela Ozkatzen Debeko ederonen Soñeko erazten Uzidazu Laborra duguekuna Laborra duguekuna Zatos den valle, zatos den valle, berandu izan bañole. Oztaiaren, hogeita zazpian berriro elkartuko gara? Bai. E, hogeita emaretsiko gerran, espainiko gerran, e, e, tropak e, fasistak e, hildako behar zain darrei, ba, homen egiten zaie, eta bertan e, biltzen gera, ba, homen aldi horretan e, partaide, eta E, oroitzapenei e, e, kiniu bat eginez, ba, ba jende, jende multzo bat, eta aurrez, ba, bueno, bai, goitura dugu, e, azken e, Irakur liburua e, memoria historikoarekin lotuta e, izatea. Eta, oainkonetan, aurrekoan ere komentatzen duen, Kirmen Uribearen liburua dugu, e, elkarrekin esnatzeko ordua, Gehien bat hortxe zentratzen da, ez e, bertako espainiko, lehena ipatutako espainiko zean, espainiko gerran, baizik eta bigarren e, munduko, munduko gerran, ez. E, Bertatik hartu dut, bere iztegia beratx horretatik han, e, hartu dut gaurko hitza, eta gaurko hitza bizia largun da, ez. E parrafo honetan eh, azaltzen da, eta irakurringo izkizuete bi parrafo horitariko baten bizia bi largun hitze azaltzen da, eta hiztegira heltzen baldin badi homo, ba, ezkontidearen gandik, ba, ba dena ez. Arrazoia izan daiteke bat, kasu honetan, ba, gerrea, beha, baino, ba, hitaera izan ziteken, ba, gure arrantzaleek e, e, goi, Itxasoko arrantza horretan terrano babidean garai batetan 6iletetarako e, eta bost hiileetetarako eta terrago aldera e, joaten ziren ba, bueno, behar izaten zituzten joeta Horrietan e, laute bostete 6ileete eta horietan ba, bizia largun asko e, bueno, egoerak e, zehatzen zituela ez. Chomin letamendi musikari esker sartu zen manusotaren artean. Zer ikusi zuten bestela eskriman eta golfean ibiltzea laket zuen gazte ark eta letoigile baten semeak. Musikak salbatu zuen Chomin. Ama bizia largun geratu zen aurrak txikiak zirenean. Aitak iges eginzien aztnarik utzi gabe. Eta amak Okindegi bat zabaldu zuen katañoz auunean.. Liburu ederra ez, liburua oso ederra errez irakurtzen dena, eta oso ilustratiboa ere baiez, este historikoki ba bigarren gerra eta bertan... Ba, ainbatetan hainbat Euskaldunek e, parte hartze, e, bueno, orduan ere bete betean exilioan zan e, bai, kanpoan zan eh Jose Antonio Agirre, eh lendakaria eta, eta bai, merezi du, ez? Merezi du eskuratzea, e, esku hartzea eta bertatik animatu, animatu jendea eta bakarre bat animatuko balitz, e, Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua da, ba behasingo liburutegian topo egingo du eta beste pauso bat emanez jartzen baldin bada, ba bueno, ba hortze, eh irakurtaldekoak, behasingo irakurtaldekoak e, zazpian, ustailaren zazpi. 17 barkatu, ustailaren 27 zazpian, arratsaldeko 5 ertetan igartzan. Bilduko gea, ez? Mm -hmm. A ber beste zatitxo hau. Karmele Urrestik eta Txominleta mendik ikusi zuten filma lagun batzuekin batera. Badakiz zer gustatu zaizun gehien, esan dio senarrak emazteari. Zer, irri egin duzu manusota, maukak jasota, arraskan ontziak garbitzen azaldu denean. Ez du txarto egiten. Trebetasun apur bat ere badu. Ni dakidala Lehenago ez du alakurik sekulan egin. Ba, jarraitu eredua, Zeu ere platera garbitzera, hemendik aurrera. Ados, nik ontzia garbituko ditut, eta zu joango zara rog gardenera. Ez, obeto oraindik, zu etxeko lanez arduratu eta ni izango naiz espioia. Ara? Ara? Euskal, matajaria. Nire matajaria. Elkarrezketa hori mila bat zenu eta berrogeita bat bi irutarte horretan inguru horretan. Baina, mundu gerra, bete-betean. Eta hainbat Euskaldun, batzuk espioi lanetan, hemen ikusten dan bezala, eh, txomin ele mendi, ba bai, e, gerraren e, errailetan sartuta, ez. Fasismoaren kontra, eta fasismoa, ba, bueno, horbete-betean, batetikan, ba, Alemania, Italia. Elkarrekin esnatzeko ordua, kirmen hori beren liburu ederra. Irakurgai duguna, uztaileko hilabetean, behar sainen. Tertulia, liburu asolas gai izango dugun tertulia, uztailaren hogeita zazpian, osteunez, arratsaldeko posterdietan igartza jauregian, Urter urtero ustaldeko ilabetean memoria historikoari egiten diogun, keinua aurten liburu honekin eingo diugu. Hondartza. Bueno, mendira eramango hituz zerainen ondora, hondartza eramango hituz irakurtzera eta bueno, Bezila argun bihurtu gaixozu instant batez, kermenen liburuan barna eskarikako jose. Ez horregatik! Okay. Laitz ez nuen ezagutzen, aurkeztu idaz du kantua, Politea, eh? oso polita, aurkeztu idaz du ze bai. zentzuten arigea? Etxeran e, kantari irlandesaren abesti bada, eta bueno, letra ingeles ez dago, baina oso polia bere oroitzapenei buruzitza egiten du, eta nahi asko guztan zeiten abesti bada. Fotograf. Bai, Ar, e... argazki eta angordetzen dien oroitzapenei buruzitza egiten du. Mhm. Mm No histe nola deskubritzen ala itzek kantu hau. Uf. Zer gati gustatzen zaizoin beste. Ezakin, nikuste abeslariam eh aurreneko kantu bat gustantzitzeta dela eta gero ja aurkitu non eta ez Azkenen zure bai zure oroitzapenei buruz pentsatzen hasten zaez eta oso politia. Eh ala itzen argazkien artean ala itzek du oroitzapendu. Zai, asko, asko, baina ugal... Bapatean burura orain txetorri zeizun bat, hai, bai, aukeratzen hasi e... beharri gabe. Urruzuno sari irazieten olerkin e, azaltzen duten bezala, atiunaan besotan naun argazki bat etortzen zaiburura, urte bat edukikoet, eta goxotasun handia diadierazten dit. argazki horrek. hori oroitzapenak iristen ez diren tokiraino, iristen dira argazkiak, ze gogoratu-gogoratu buruan urte beterekin ez buruan izango ez, momentu hori. Ez, hori da, zuk argazki ikusi eta sentimendu oroitzapen berreik jasotzeitu zu. Naiz eta ez oroitu, baino. <gülüyor> I will remember how you kissed me Under the lamp Akasuegunen batean zure itzapenen artean izango da Irratira etorre zinela eta bakarren bate jarri zen ume Hume bat iragin eta areagin lokartzeko eta bakarren bate kontateko dugu zu Ba seguraski, baino, guztu bat jo hartu du, eh? Dene jakin ezaten <laughs> ba, he, Bai, bai, zuntzen <laughs> bigarren batxierroa bukatu berri Bide luzea egindu eta bide luzea du egiteke Hiltzen dira Hitzekin jolastea maite du idaztea Gilkutzu seaskati gogoratzea oroitztea targazkitan bildutako ura papereratzea mieznaiz hor eta ninko aretzan bizitzaren muina bizitzaren esentzia maite du selba no biratu konauten eta azka azka harrapatzen duen ura bestei moduren batean transmititzea ak Gaur liburuak, paperak, hitzak, sentimentuak, eta poligrafo bat hartuta irrraira etorri da. Beste hizkunttzenten mintzo direra. Ez Hala bainetan... itzoma, Kaixota ongitorri hitakera. Gobipentik ez na zigorretan. E, esan izun alaitze, ekarri e, boligrafo bat mesez, zertarako pentsatu aldezu, iratik zertarako nahi ote du. nik hagi, boligrafo era matea. Bildor pixkanan Gordeko dugu aurreia xia goko. Bai, jo, eta. Zue <gordeko> eta lagunen gutunez ez laitze, konta, pixka bat, e, nondi datorkizun idazteko zaletasuna? aurten e, bete-betean harrapatu zaitu idazte kontu honek sariak ere jaso dituzu, gero kontatuko hitu guzen eta kontatuko izkigu zu berain ondik norakoak, baina pentsatzet e, onaino iritsi bitarteko bideo horretan ere aspalditik arizarela idazten eta idaztearekin e, gozatzen. Ez dakit zure lehenen goruitzapenak edo noizkoa diren, noiztik arizaren gozatzen. Giasan bai, bueno, zaila da zehazki hasiera kontatzea ez, baina txiki beti jaso izan dut historiokiko maitasuna eta etxen atxunatamonan gandik batez ere. Eta, bueno, anik uste da sinitzala bertxokin atxunakin da bertxopaperak idazten, eta ero poema batzuk, eta gutxinaka ikusi ikusinun instituton idaztenun eta E gustore eta ba 15 urte nitula pasio bat, ez? Ja, bizitzeko era bat bilakatutan eta bain arte. Mm, Alaitzen egunerokoan idazte horrek e aipatzen dezuna mausturteko muga horretatik aurrera edo, zeleku zel betetzen du, alaitzek badu du, alako, ba, bueno, mendik idaz lehasko pasadita, eta batzu kontatzote, bueno, nik disziplinarik ez dut, bulkaden arabera idazten dut, ba, gogoa badauk adanean, ba, ez bat ordu pasaditzaket idazten, baina egunero egunero ez daukat idazte koiturari, beste batzu, ba, hirin gauero jartzen naiz, dago e, idazten eta egunero bintzat, lerro bat idaztera behartzen den ere burua, zein dira aleitzen e? idazteko iturak. Nik, nik ezin देत, ez, ezin da nere burua behartu idaztea. Osa, igual egun bate do bipasa ditzaket idatzi gabe eta hirugarrengo noera sartu pentsatzen hasi eta goizekordu bekarte idazten neon o geio. Ez ao, nik etortzun etortzun da, nik hortan ez daukati disiplinaik. Etortzen dannen etortzen da eta bestetan ba ez dago. Non idazten duala hitzek. Goizeko ordu batak dira, bere logela neongo da, alaitz, e, nuen idazten du, oean erdietzan dako adornoren batean, maian txuxen txusen nire seri eta orden agailuan, e, idazten du, norako dira alaitzen idaz, tresnak? Askotan, gehien gutxien espero ez tokatzen entokatzen da, ta askotan, oean erdietzan da, behik erdi itxita eta kuadernozar baten idatuta hor sortzen dira honenak. Beste batzutan ortena iun aurren jarrita etzait ez erretortzen. Hori berezkoa. Deskribatzerik badago idazteko behar hori edo sentipen hori ez dakit. Alaitz hori da, begiak isten dituta alako zerbait sentitzen ditzen du, alako ha, irudiren bat bururatzen zaio, alako zerbait izan ditzen du esaten ha, hau idatze egin behar det, edo idazten ez duenak ulertu dezan, alaitze, nolain baten dupa hori... bueno, e, beharra daukat edo, banoa, argia piztera. Nik uste hori imaginatzen oso zai edala ez, benetan bizi ez dunak, ez da kin nola azaldu, ba, bai, hoen sartzen naiz eta pentsamendu batek beste ekartzen du, irudi batek beste ekartzen du, eta azkenen sentitzen dezura paperera plasmatzeko beharra ez, eta beste askotan nire kasun behintzat gauza oso pertsan alabia, eta hori ba, pentsamendu baten aritik, bat desahogatu beharra, edo paperera zerbait pasa beharra. Goizeko ordu batean idatzitako hori, noiz irakurtzen du berriro, alaitzek, irakurtzen badu? Batzutan irakurtzen dut goizean edo ordena na jura txukuntxukun txukun pasatzeko, baina bestetan hor gelditzen da, ez naolako gustora, edo, bueno... Ez, ez denak ez ditut berreira irakurtzen. Ze gauean idatzetakoak zeukan zentzu bera askotango izan, ez du izaten, e, idazten dugu momentuan alako indarreta gogo batekin idazten dugu, ez zerk bultzatuta, eta ordu batzuk pasatzen direnean, edo egun batzuk pasatzen direnean, ez diogu zentzurik, biatzen lehen idatztetako horri. Bai da, gauean iditzen zaizu oso idatzi dezula, oso historio politasmatu dezula, Eta hurrengo goizien uskeri bat iditzen zaizu egualez. Hori izago jakiteik. Eta nahikoa noizarte Hau da, e, alaitz jartzen da idazten. Eta... noizarte. arte? E, noiz esaten du nahikoa da. Banoa horera edo nahikoa da banoa beste zerbait egitera. Gehienetan bukatu arte. Eta erdizka uzten badet segura aski hurrengo unen ez ez jarraituko. Eta edo bestela lo hartu arte, baino. gehienetan bukatzen dut, nire gura behartzen dut bukatzen. Irakurriz, zuk bakarrik irakurtzen dituzu edo badezu inguruan, konplizeren bat e, irak, idatzi, idatzi dagoarekin guztora gelditu, Eta, bueno, korrika, korrika edo korrika espada poliki-poliki erakusten poliki, diozu bakarren bat idatzeetako hori. Bai, badaude, familiak oso gustora irakurtzen ditu batez ere amak eta amonak, eta lagun batzuk egin baditut naiz eta beste zerrez duten irakurriko nerea irakurtzeko presa den, aholku honako batzutan igual txarrak emango dituzte, baina nehi gustatzen ez aiten ere behaiek presa dute ba besteko eta ondo daola esateko. E no condattu Dena gai tuena Den de gabezia Dena mingaria Mesamo Besamotzaren besoa bezala, alaitzek besorik ezpalu, zer ekin idatzeko luke? Auskalo, <laughs> igual buron pentsatu eta iratu gabe, lituko litzake. Eta kontatu, izan ere aipatu dezudez, haitjon askotan vai, vai. kontatu izan dizkizutela historioak eta e, alaitzek ikusten du, irudikatzen du bere burua, haozkotasunean, e, bestei. lagunei, semela behi, behi, bere garaian, e, ipuine eta istorioak kontatzen. Baina bai uste, bai, betit zanaiz neko lotxatia eta hauzkotasuna ez zaitain gustatzen, baino baina istorioak eta jaso ditudan bezala zabaltzeko presna ola. Biali uruetan ageriez den erri ez ditugu ziurtasun agure, ziurtasun bizarra. Ibakarra, dena ezagena, gabezia, dena mingarria, ez amotzaren. Ala hitzai patitua ma bosturtea ma zehia mazaz, hortan azten da pertsona bat, e, bere zaletasunak eta finkatzen, e, laitzeak izango ikumila zaletasun eta horien artean bat e, ba, irakurtzea, idaztea, literaturarekin e, lotutako hau ba, izatea. Ez da oikoena, e, Galdezkasiko bagina gazte talde batean e, artean edo e, iztidutuan bertan, e, zure ikasgelan bertan ingurura behiratut eta inguruko ikaldetu ezkero Ba, oikoena ez da, eta kaso, ba, bizango zala bakarren, bakarra edo besteren bateri izango da. Hori e, kontatzen da, lagunei nola kontatzen zaien, eri idaztea gustatzen zait, edo ez da kontatzen, fugolean aritzea guztatzen zait da, la, la esaten degun bezala, e, nola gordetzen du hori batek. Irakas lekzertan laguntzen dute, e, ikasgelan izaten da idazteko aukerarik, zuk idatztetako irakurtzeko aukerarik, e, norbera sentitzen da baloratua... Nola gustu gazte batek? Hori ez da kontatzen azkenen inguruko pertsonek gutxinaka gutxinaka ezagutzen zaituzte, eta oan ja, denek nire inguruko ebaakiteen nolakoan haizen eta zer gustatzen zaitan ez, baina mabostan masei urteko gazte batentzat zaila da e, benetan irakurtzatea za gustatzen zaitola aitortzea, ez dalako ulertua sentituko batez ere. E, nik uste gaurko sistemak, edo ezakit nola ditu, ez gaituela babesten, ez gaituela ulertzen. Eta, bueno, ba, irakasle pare batek edo bai eman didate nere babesa, baino nik lehenengo nere buruari eman dio danen, dio danen ondoren, ez? Ezakit, e, ez da herreza. Ez da herreza itortzean nolako azaren lehenengo zure burua errespetu edatu behar dezu, Aitortu nolakoa zaren, bale, ba berezia naiz. Eta gero ja ingurukoek ezagutzen zaituzte eta onartzen zaituzte eta babesten zaituzte, Baina, zaila da. Baña mesor ziurteko hizkuntza bidean irakasle gutxi konturatu dira doinorez. E, zuk pizka bat hori kanporatu aurretik. Ezuri bai. hori gustatu den zaizunik edo, ez, Nola nolabait babes hori emateko. Bai konturatu igual konturatzen dira baina beti pentsatzen dute beste zerbait hobea badagoela. Idatzi eta irakurri baina zerbait hobea egin dezakezula. Hoeiek hartzen dituzte afiziotzat baina ineza ez zaituz animatzen e, lanbide bat edo bilatzea horren arira. Beti ba hori, denbora pasaga gix hartzen dute eta ordun ez ba, du babesi gabe sentitzentze. Bueno, magaur esango dugu irakurtze eta idazte eta indarguneak direla gazte Aria. batengan eta, eta bidea zabaltzeko modu zoragarria. <laughs> prosa, poesia, denetik idaznezu. E, Zer den arabera edo, zeri elzen diozu gustorago? Nik uste, e, prosa niretzako dala e, bide pertsonalago bat edo. Askotan desaugatu beharra dauketenen edo sentimendu bat ibultak anabillenen poesia ateratzen zaitu. Baina lehen esan duten bezala irudi irudibatei beste ekartzen duenen da fikziozko zerbait idatzen nahi dezunen prosa hobet ateratzen zaitu. Hori egoeraren arabera eta momentuaren dagoguen arabera e, gaiak orotalikoak edo bade soiturari joerarik alaitze e, gaietan beti bueno, inguru batera bideratzekoak edo e, da, beti gai baten bueltan eh aritzekoa baten edo antzekoen inguruan aritzekoa egia san ikusten e, nahiko naiko gai desberdiena landu ditutela igualba de pare bat edo ba errepikatu izan ditutenak edo baino orokorren idatzi nahiko dibertsifikatua ba, idatzen dut. Instituto mailan eta antolatzen dira eh leiaketak. Eta hortan bai. parte hartuta izan ditu ditugu alaitzek emaitza ederrak izaten dira okerak. Institutu mailan herri mailan gertuan zure hori erakutsi eta baluratu izateko aukerak? Haukera baude, baina minimoak, ezagin nola esan, nik instituton irabazitut sariak eta oso gustora nagoaiekin, baina azkenen instituton antolatzen dian sariak dia beharrezkoak, eta noski nik gustora idazten dut, baina ikasleen e, euneko laro gitarraak ez du gustora idazten, eta nik uste gustora ez badaz idazten, ba, ez aukezula e, irabazteko inunga aukeraik. Orduan, eta buen inguruan, badaude ba lehiaketa batzuk eta, baino alaren ikuste literaturarik gehiago zortzaiola. Uhum. Eta kanpora begira, iristen dira lehiaketaren bateko oinarriak, jasotzen ditu alaitzek, bueno, e, lehen dedan launa moldatuko lehiaketa hortarako, edo bat egingo dut propio hortarako, e, bidali, e, zertarako bali dute lehiaketek? Bueno, batzuk aurkitzen dira, ez? Kasuali da ez, edo lehiaketa batzun bergiristen zait, eta ba inspiratuta alimanao, idazen dut zazeberria, eta bestela ba, askotan baditut, idazelan asko lena hotik idetzita, eta moldatu beharrak, eta hoien moldatuta bidaltzen ditut, ez? Azkenen, leiaketak ba, bueno, zori edo sortearen araberako die, eta nik uste, ez dutela... Balio duten oskira, azko asko dut zuretzako, bai azkenen ofizio edo honen politena da zuk zure buruarentzat eta inguruko tzateta, egiten iten duzuna eta ez lehiak eta batek ematen dizun sari. Mm -hmm. Ala ere garrantzitsua da bueno, zure hinkuru urbiletik, eh, lagunek aipatuz duzen bai lagunek irakurtzituz la zure testuak, amak, amonak, hortik eh, kanpo, E, bueno, ba, aditu talde batek edo pertsonaren batek ba, zure lan aukeratu izan nahiz eta esan bezala oso sujetiboa den eta askotan zorte kontu ere baden ba, lan ederraskoak ebiltzen direlako bueno, ba, bakarren batek zure lan guztoko izan duela jakitea garrantzitsua da ez da bai, hori bai azken poema hau leheno esan bezala oso pertsonala da eta asiera baten familia artera bakarriz abaldu noen lagun bat zuhiera kutsinien Eta ero pare aurkezeko bultzatu ninduten, eta gira dago e, ba, jasotzen dian hitzonak eta um, balorazioak ba, asko balio dutela azuretzakore bai. Baina hori, lehen osan bezala ba, garrantzitxoen ahingurukoen babeza edo da. Zein da bizitzaren jokoa? <laughs> Bizitzaren jokoa oso komplikatu da, eta biozkabea e, ezakitazkenen e, poemaan esan non bezala, e, txontxongi jo batzuk bezala moitzen gaituzte, eta gukazkenen ez aukeu gure buruarekiko jabetasuna badaukeu, baina ez aukeu inungo botereik bizitzaren kontra. Eta bueno, haurrein ba, barzaio aldan modunez. Nor da irabazle eta nor da galtzai joko horretan? Hori ere batzuk iragazle izango dia unen baten eta aurrengo galtzaile ez da hinez esareko esatik ez da ez edo zer gauza gerta dakizuke edo zein momentutan eta bueno ez da ez da tekniko urruzu nolieketak e, urte asko daramatza bidean gaur egun idazle Idaz Leon diren asko pasa dira urruzuno leiaketatik eta bueno zerrenda horretan sartu da dagoeneko alaitze e, estonba m, -m, -m koteguz bizkatsen ni izango den saria ze jasoko duzuen saritzat ba oraindara bi urte bezpela da egonaldi bat aubian bost egunekoa egonaldi literario bat edo Eta han ba, iten poemak eta irakurtzen dira, e, musika eta literatura jardunaldik eta tailerrak Eta, bueno, gero, ba, ematen dizta aukera zure antzeko zaletasuna dituzten beste pertsona asko ezagutzeko ez, ulertua sentitzeko nola esateko. Eta, bueno, ba, oso, oso atxe da, oso, oso pozgarria da. Oler, ki aurrean duzu. Irako errekagoza? Ba, inoski. Eh zakdakit benetakoa den lehen oroitzapena. Ezakin noiz eman zenidan lehen muxua. Ezakin noiz kontatu zenidan lehen istorioa. Ezakin noiz hasi nintzen zumo baina badakin noiz hasi nintzen zure falta sumatzen. Lehenengo argazkia dut eskuetan, lehenengo irribarrea zure besoetan, Zure begirada da eztia, zure babes eta indarra, Zure kontuek betetzen dute argazkia, urte erdiko biloa beso artean duzula. Bigarren argazkian amonak nauka besoetan. Amonak babeste hau, zuk txoaren agiten duzun bitartean. Barre egiten dut begiak dirdir, -dir. munduko bihotziko xena, otxoaren bihotzean sartu nahian ikustean. Eta zein politak bazkal ondoretako solasak, zure ondoan entzundako bertso eta kantak, danbolinaren txinpart artean, botatzako barreak. Bitxia da gauza txikienak behar izatea, zure betaurrekoak armairuan gordeak zure zotza belarri atzean, zure pipa gelako lehen kasoian, zure bastoia etxeko sarreran. Zure esaera zaharrak lehengeiegi errepikatzen zenituenak, eta orain guk errepikatu behar ditugunak, zure omenez, gure eskerronez, betiko legez. Oraindik imaginatzen zaitut, parriaren aurrean, biloboisua egiten naian. Amona eta bion liskarrak, barrez bukatzen zutenak. Uskerria baina maitasuna boteretsuagoa zelako. Eta nola ahztu olentzero, hainbesteko maitasunez egina, zure pipa aoan, besaulkian ezarria, eta haiek barreak, olentzero kasurik egin egin ezizula esatean. Haiek barreak, aitona zoratzen hasia zela pentsatzean. Azkenik, zure begira errra, Tamales Jashoes ditudan begi orlegiak, distiratzbeteak, hainbeste esaten zutenak. Azken begirada hauean etzanda. Azken begirada joan aurretik. Azken begirada guri eskainia. Azken begirada, aula baina usarta. Joan zinela jakitean egin nuen asperena. Sufrimendua amaitu zula jakitean. Andi bimin jutura hausi zitzaidan malkoa. Gehiago ikusiko ezintu dala jakitean. Biotzean zitzaidan zuloa, Zure begirada falta botatzen astean. Itz xume hauek. Zuk irakatsitakoaren truk, hitz xume hauek mux batekin batera. Hiz xume hauek naiz eta nahikoa ez izan zuk emandakoa dira, Zuk eman baitzen idan, umen mokoan nintzelarik hitz jario hau, Zuk eman baitzen idan hitzekiko maitasuna. zuk eman baitzen idan askke bizitztzeko era. Dasuna itorrezientan astu nuen biots itsen oroitarazten sida na esaida zu bengoz goizaz den jakitea zu irakurritako entzutean bakarren bat emozionatu egin dela konturatze Ba, segura eski, bai, que, berri <laughs> da politena. Baina natsatzu bihotz, bihotz, bihotz, berriz, izan intzen umeaz, amestanz. Eta hori da bizitzaren jokoetako bat, belaunaldien arteko aria askatasunez saretzea. Orai, argiak itzaltzea, nahi zenaz, bizitzagupi da gabe honetan. Horru zunatarak, haste beteko iraian izango duzu, iraian ez iran? Iraien lehenengo hasten da, baina, bueno, tamalez ni ezingo naizhun, hurrango e, asten unibertsia asten detelako eta eziniezko izango zaitu. Baina, bueno, duela bihurteko oroitzapena oso nada eta horrekiko duzu. Unibertsitatea ikasketak zer modu zalaitz Ondo oh, eta esan kezatek ez que oso gustu E, etapa importante bat e, bukatu duzu, de, eta etapa importante bat garantzitsu bat astera astera zoaz. E, aurten izango zenituen mila zalantza edo ez, ez dakit, kontatuko ikuzu garbi izan dezunzure aukeraketa, e, orain dela bi urte ere e, zalantzan izan zinen, denok izaten gara horre DBH bukatu zalantzan batxirroa bukatuta zalantzan unibertsitatea bukatuta zalantzan E, ze, ze zalantza izan zenituen letrak eta zientziak eta ama galdezka eta eta galdezka eta bizilaguna eta dena galdezka eta importantena, alaitz bere urari galdezka eta galdera horri erantzuna bilatu behar eta aukeratu behin behar? Azkenen, bai, aurten zalantzak euk ditut, baina bueno, argi literarutura erantz honain nola eta zuk esan dezun bezala nik ustez zalantzeka handiena laugarren debeatzen izan nula, E, nik argineukan idazea eta irakurtzenak guztoko nuela, baina nota oso nakateratzen dituenez, ez, ba, jendeak e, zientzitara bultzatu nahi nindunez, eta azkenen sortzen da ba, zure buruarekiko dilema handi bat, eta nere buruari onartu berri zenion, ba, ez ez, nik ez nuela mediku izan nahi, edo nota honak eskatzen zituen zerbait izan nahi, nei irakurtzaile daida ze gustatzen zitzela eta berdin ziola jendea ze pentsatzen zuen, ez? Beraz azken bi urte hobek laseixa egin dituzu. Bere garaien aukeratu zenuenzuk naizen nuena, barruak esaten zizuna, eta eta dagoeneko bideratua zenuen eta bideratu duzu bidea norantz? Ba, literatura ikasterant, adainzu zen ere urrengo iraien Bartsalonan hasikoet unibertsitatea. Andau estudios literarios izena duen karrera bat, literatura oinarritua eta bueno, ba, oso, oso gustora. Pentsatzeneta handik eta hemendik eh, informazio gasoko zenuelela gustorarikko sininelan zertopatuko dezune irakurtzen zespero du laitzzek. Zer topatzea espero du. Antopatzea batez ere lehen osan bezala nire eh, afizio antzeko diuen jende asko, E, nere lanbidea bideratzea nolabait irakurtzea eta idaztera, nahiz eta idaztetik bizitzea ia ezinezkoa ezkoa den, ba, bintzat mundu hortan izate ez, nolabait aukerak aera bideratzea. Mm -hmm. e, aurtengo ikasturteago gorsia marra izan da, bukatu behar, e, zorioneko selektibitatea egin behar, e, norbere beldurrak baino gehiago inguruko eksortzen zen mamuei Aurre egin behar eh ekainaren hasieran, bueno, selektitate bukaatu ta libre. E, zer sergertatu dekainen. Interneten alaitz ezton bajari ta zuzeu. Alaitzek irabazi du artikulu eta ekaineko artikulu leiaketa. Kontatugu zer den zuzeu eta zer eskaintzen dien 30 urte ezazpiko gazteei. Bai, bueno, e, zuzeu da e, aldizkari bat, interneten bakari funtzionatzen duena, e, gazte entzat e, dena, eta higero iten du lehiaketa bat, gaztea lehiaketa izena duna, eta bertan gazte guztiek aukera dugu e, iritzi artikulu bat bidaltzeko, eta higero inda berrogeita marruroko e, xaria ematen dute. Hain zuzen ere, selektibidadea aukat ondoren, bat, Pentsatzen jarri nintzen, e, letrak eta zientzian arte niten zen berizketari buruz, eta nolabaitet horriz zitzaidan ba, idatzi beharra, edo salatu beharra, edo zakin nola esan, eta idatzi nuen, eta handikaste betera jaso nuen, sariera e, zin nuen berria. Mhm. I da, ira ur bez gaztelu aukera ematen zaie zuze Atari digitalean idatzi eta idatzitak hori ba bueno piskaldean jartzeko aukera eta argitarature argitaratzen dute gero osaritutako lana bertan Noi, dago oria. irakurgai eh ez dakit dena edo dena ezpada, zatitxo bat batez piskat eh hasiera edo irakurri guztu alaitz e, jenteak amuari heldu eta gero osarean jarrai desanen hasiera irakurriko zeriburu dizu Joan edo Duela pare bat urte, zeintzietako eta edo letretako batxiergo hautattzekotan nintzela, gaur egungo gizarteak egunerokotasunean egiten duen bereizkeria batez zuhartu nintzen, eta bi urte go eman ondoren, gaurkoan publiko gialatzea erabaki dut. Garei hartan, gaur egun lez, izugarri gustatzen zitzean irakurtzea, eta eegunerdia ematen nuen zentzuri gabeko poemak idazten. Ikasketetan ere ondo nindoan, eta nire bizitzako erabakiri garrantzitsuenetako bat hartzerakoan, nire buruari galdetu galdetunion. Zientziak edo letrak. Nire albokoen gana jo nuen, oikoena denez, iritzi bila, eta denek erantzun bera eman zidaten. Horrelako notekin nola joango zara letretatik? Obedu zu zientzitatik joan, agian mediku izan zaitezke, ez lizaizuge gustatuko? Ez pentsagaizki ikusten zutenik nire benbora irakurtzen edidazten pasatzea, ez... Baina hori zen arazoa, nire ingurukoek denbora pasakitxea ikusten zituzten nire afiziak, eta ez lanbide, bizibide egitxea. Horretarako hobenuen medikuntza. Bona, bueno, eta gainerako guztia zuzeu.eu-s web horrian irakur gai. Ametxen sailkapen ez zenburu. Ametxak ere sailkatzera behartzen gehiuzte. Bai, eta malezdu bai. Begiak bildu Gabe pasa Dutain bat gau Edo norri zan, Daitekelako dans si liburu bat eskatuta biekarri ditu zu? Bai, bueno, nire liburu guztoko naik harriet, La Ladrona de Libros, baina ato pentsatzen jarri eta e, Joseba Sarrenandiaren kartzelako poema, liburu iskan badago poema bat e, asko guztatu zaitena eta, bueno, biekarri ditu bat, pare? Ba, bilatu, bilatu. Guztoko poema hori. Armairu Badezu iturarik irakurtzen dezun hori azpi marratzekoa edo koderno txoren batean jasotzekoa edo... Ez, egia esan, ez. Gustoko dituten liburuk berriz irakurtzen ditut, baina osorik ez erre azpi marratzen edo markatzen, normalde meitzatzen. Poema hozen bat aldiz duzu. Askotan ez e handi berria da, baina, bueno, iritzen barrura iritsi zetan. Eta bakarrizo denean gustoko poema go adibidez, eh zeurekiko irakurtzen zu edo zain eusartu zara, naiz eta bakarrik egon ahotsgoran irakurtzen. Bai, bueno, ez dakit, hori momentuaren arabera, ez? Bai, batzuetan ahotsgorai irakurtzen duzu ta hobeto ulertzen duzu beste gauza batzuk, e, ulertzen dituzu, baina, bueno, normalen hausberan irakurtzen du. Beno, gaurra 8 horan, eh? De. eta den <risa> Poemak protopoetika izena du. Gure poesiak ez du inor ilusioz betetzen, desirak ekintza bihurtzeraino. Gure poesiak bidazti desarmatua, ez du armada zapaltzaierik suntxitu. Gure poesia ez da herriaren aurtsaroko sutondo solasa. Gure poesiak itzarrak lotuz, ez du gure mintzaira lehunduko. Gure poesiak ez du itza haragia bihurtzen, ez du maitalea maitatzera bultzatzen. Gure poesia zerrez deusa den, mundu, mundua bezain zabaladen sail honetan. Eta alferreko sua hau bihotzean, gure poesiak bete ezineko zenbat egin bide. Liburu bat lapurtu beharkoazen, no? Nondi lapurtuko zenok eta zein lapurtuko zenok <laughs> egin? Edo zein lekutatik, <laughs> baina gaurkoan laladrona de libro sekarret, Markus Zuzak idazlearena, eta, bueno, liburuon, iditzen zain liburonek e, gauza politiasko ditula eta berezia dala ez. E, liburu tegitik gueltan askubiltzen da laitz. Edo gehiago da liburuak erostekoa edo paritan jasotzekoa. Bai gihago erostekoa. Bestela seitun gustatzen zaizkitenak etxea eduki berditutzen beharra sentitzen dut. Eto. Bueno, hori gaur gaur gomendatuko diegun liburua guren zulei gomendatuko dieguna hoexe, eh? la ladrona de libros eta bueno, Kartelako poemak ere bai noski. Bear lukei llovia eta espetxetan aitzer adetan proposamen bate egin nahi dizut. Hausarta da laitz. Seo on. <laughs> <laughs> Egoeratzutan igualbait esango nizuke baina orokorrean ez dut uste. <laughs> Nori egiten diok alteri? Eta eusartzen zara bai edez eran galdera zein den hakin aurretik? Bota haber, bai. <risa> <risa> <risa> <Mendira era manzaitu. risa> Ez da egizan bat urte dara, matzagun izango dira, bost bat, sei bat urte, urtero, urtero, tartetxo bat irekitzen diogu irratxaioari, kasturteas iran, bai, iraietik ekainera, uztaiera, eta bost bat lagun biltzen ditugu kolaboratzaile moduan, ba, astero, astero, pertsena batek, iru bat minutuko, lau bost bat minutuko gehien ez ausnarketatxo bat e, irakurri edo kontatzen digu. E, bost lagun bat okatzen zaili ian bakoitzari bai ian, behin edo beraien ausnarketak, beraien sentimenduak kontatzea. E, saiatzen gara neskak, mutilak, gazteak, elduak, aito namunak, e, argazki anitz bat osatzen urte bakoitzean eta bueno, e, gertukoak eta urrutikoak, Denak izaten direago jorritara, gojorrin baina batzua bakan poan bizirenak, beste batzuk bertan daudenak, e, politialitzateke iraietik aurrera laitzen hau Bartzelonatik segure gratian entzutea, hausartzen zera. Ba, olako proposamena ezetzen <laughs> zaila esan, eh? bai, bai oso gustora. Izango deboa laitze, igian behin, ieterdian behin edo, hementxe gure ondoan hau txez bada ere? Nere batik bintza bai? Azkerek asko hau <laughs> txez. Zerratzen ditu, korpuen kategoriak, ekezkaldetzen du ariztiak, zerrote du honetik geiztiak, eta zertxarretik ongiak. Badakezu zenbati irauten duen itsasoa gara kantuak, zehatz O ez enoke jakingo esaten. Eh? Bota zenbaki bat, abertzen bat urbiltzen zaren. Lauminetu? Lauminetu eta berrogeita mairu segundu. Bueno. Lauminetu eta berrogeita mairu segundu dituzu, boligrafo hartu, eta, bueno, huztak itein daitekin, ezkaitu nezin jorken zuten bion arteko pean joango denez, lauminetu eta berrogeita mairu segundu dituzu, boligrafo hartu, eta oantxe xerita zauden, eta besoa azpian daukazun, mailaren azpian, zuk nahi dezun esaldia idazteko. Hemen txesegure ikratian gaude, ezkei inorken zuten, ez da sarratuko, mailaren azpian esaldi bat idaztegatik, eta zuk ortatuatu tautzi nahi duzun esaldia, pentsatu eta idazteko, lau minututa eta berrogitamailu, segundu zuk etxetik ekarri dezun, boligrafo horrekin, itxasua gara kantuen zuen bitiartean. Hau vale ba. zara? Bai, bueno. Bat emate so, bronka tenga, botatzen baldin badit Nik esangoet aldeitzak bai, idatzen duela Badoa, <laughs> eh? Bat, bita bai. Begiratu atzea Hortzi mugak zuta Hure begia ser utza Begira du maitea Amil de ghiertza Biziak ie amecha Esrilia tugalea Izarura Zure begitan pistu da Das galdu in jo in biddegurutzea gutz ditzagun beldura atzea Ezkara izan onena behar bad da Baina gure bizitza izan da Mendetako kanta mm, Erditu da Bona, bueno, oraindik biminetu gelditzen dira, eta dena preste, eh? etxokolanak lan egin da. Bona, alaitz, bota! <laughs> Irakurri duzuna, oidatze bueno, oh, duzuna barkatik. Trampa pixka dut, eta Joseba Sarren handian itzagartu ditut. Osondo. <laughs> Gure poesia zein ez deusa den, mundu abezain zabala den xail honetan. Bueno, larun batero, larun batero dugu maiazpian, eh? Ea garbitzaiek garbitu ez tutela ba, ba, ba. zidurtatzeko. Ondo zain. Du. Olako saldi ederrak betikotu egin behar behitira. Leitzara irizna saure egiratia, amona entzuten egon da. Ba, ezakit momentu honetan zarautzen da, hasi kez, pero eta zarautza bintzat iristea lehitzazakit iritsiko den. Txoritxiki batek sanita, darra joiozu, errealarekin. <laughs> bueno, errealzalea da laiz. Bai, baina, bueno. Eza, ez da, errealtzalea naiz baino futbolzalea oso tara ez. <laughs> Etxean baditzuzu. Afizioa sutxuki bai. bizitutenak zu baina sutxuago. Bai, bainio, su Bueno, ari askok lotzen gaituzte alaitz eta biok e, irakurtzea gustatzea egu. Bio, idaztea gustatzea egu, eta bueno, e, biok hemen mailaren bultan gaudenez, e, batetik bestera musoak bidaldiko ditugu bereziki zumarrako etxe aldera. Hori da, bai. Antxere asko engodilako gaur, segura irratien zaten. <laughs> bai, bai, segura asko, bai. Alaitz plazera izan da. Bai, berdin, eskerrek asko bonbide penagatik. Bide zora garria indezazula... Gaurtik aurrera bai eta, bueno, bereziki iraietik aurrera, bakataluinako bartzelanako lurreitan asko irakurri, asko idatzi, eta telefonoak gertuan izan, segure gratitik deia jasotzen duzunerako. Bai, bai, pendiente hongo naiz, <laughs> asko errek asko. Ondi-ondi bat eta uda honu. No? Bera, Eginda txanogorritzu Galertzean da golizon Garai batean kale hiskinak Beldurai ematen zizun Asetzen ditu gizon Horren beste eskakizun aitasun bete antzerki eta antzerkin bete maidasun otsokutju neu cholastana señaoa un dia do sun señaoa un dia do goi mailako ikasketen atarian harrapatu dego laitz chekolan betiko uten lehen goaren ezberdine da eta lan esperientziari hozke egiten harrapatu dugu amaia maiz aur galduen ibiltzen da ta izan du unaiko zorte jakingo balitz da. Amaiak maite du, irakurtzea, maite du idaztea. Aurren batzuk aurrizatea di, Goizegi utzi diote, Goizegi utzi diote. Goi di, goi di, goi di, goi di, goi. Eta amaiak ere ikasturtean boltsiko horatu ilu zenbait sari. Esperantzaren bizti, Zerudan poema romantikoak guztiak uruz dakiz Ez dakit beti poltsikoan edo poltsiak edo motxilan liburu hartu taibiltzen note dena maia Ekin, Gaur ondartzatik ez oso urruti edo bertan harrapatuko dugu Gaur ondartzatik du oso Eta galdetuko dugu ea libururren bat den joan hoteden ondartzara. Amaia teheriak, kaixo eta ongetorritak era? Kaixo egunon... Liburu hartuta ondartzara? Bai, bai, bai. Atzegi ezan iritsi eta lehen gauza, liburu eta zina hartu eta antxela lasai irakurtzea honitzen ondartua. <laughs> Asmodeze. Polchan eh denetarako tokirik ezpazenu, no? oda guztia sartzeko tokirik ezpazenu no? eta liburua sartu nahikoa zenuz utzeko zenuke kanpoan eta liburua sartu. Uf, gabus asko, eh, egia esan liburuntzako beti gustatuzentzat tokitzen batean bateaz eh, egiera, ba bueno, eozin momentutan entretenitzeko, ba oso balia ona dela eta eozin momentu dauna irakurtzen jartzeko, ordun gustatzen zate ematea. Ohentxe ze liburu desu esku artean? Ba, ohentxe karride ta makutzitako liburu bat, eh, Los ojos amarillos de los kokodrilos izanekoa. Eta bueno, bantxeazten nahi eh? nahi ze, baina bueno, itxura ona dauke. Itxura hona du. Eh, vale. Zertan eh, somatzen du amaiak edo, zertan antzen maten du, ma gustatu kozait, kostako zait, ez dakit amai aliburua kasi eta erdibidean uzten dituzten horietakoa den, usteko eh, barrurik bat duen, batzutan egual eh, penaren maten dugu, bueno, ba, tira egingo dit, pixkat gehiago, tira egingo dit edo, beste batzutan len bailen usten dugu gehiagik gure burua behartu gabe. Nolako irakurlea da amaia. Hmm, kuriositadea hundiko dirakurlea esango nuke nik, e, normalen aste nahiz irakurtzen eta e, liburu karrapatzen bali manau nahi zetxun jakin ze pasau behar dan urrengo zatin eta batzutan, gaina, hein izan dut, ba, kuriositadea horri izun eutxita horri batuk aurre hau ikusteko jakziozko e eszenak onundaren da ze gertatzen da, nor bai, jakin nina hundia eukitzen dut eta utzi liburu, ba, bueno, ez baina hauen gantxatzen egira egunen baten, ba, bai, ba, utzi beharraizun dela dela, ba, Ez naulako behar bezala engantzau, baina normalen nik uste lortzen dutela, bai. Mera batean bestea guztua hartzen diot, eta ordun ba, zai hartzen aiz bentz eta aukera batzuk ematen. Mm -hmm. Idazten duten guztiek, edo ia guztiek irakurtzen dute asko amaia, baina irakurtzen duten guztiak ez dira jartzen gero idazten. E, amaia irakurri egiten du, baina idatzi ere, bai. E, ez dakit noiztik idazteko zaletasuna, amaia. Aspaldikoa da... E... Ez dakitorein dalagutxikoa, zerk bultzatu otez idaztera? Ba, beti unere kasuna dibidez, bai izango nukela irakurtz oso lotutako zerbait izan txiki-txikitan, ba, gure beti onda irakurtzeko joera hundie, eta orduan, ba, ba, bueno, amak asko irakurtzen zon, haikeke ipuineketa asko kontratzen zizkigun, orduan, ba, pixkat beti euk izan unipuineketa irakurtzeko zaletasun hori. Eta, hola, ez ba, dakit, irakurketa horrek egunen baten ba, sortzeko hori piztu ziten baita, eta txiki txikitan, ez ba, dakitzen bat urtekin, sortzi, sazpi sortzi urtekin edo hasi nitzen, hori ba, hitxoa ba, doblatzen nun erditzik, eta histori batzuk asmatzen nituen, eta marrazkitxo batzuk eta gero testu txiki bat jartzen nion. Eta hori dut, ba, bueno, ba, txikitan hartu nun hori jura hori ba, irazten jartzeko. Gero edo edo, azimbat iritsi zara urtekin edo da pixkatutzen Eta horre eukin nahiko utzita, ba, gero e, kuriosi dade ezakit bueno, nola izan beti euk izan ungo gogoa idazteko baina ezakit ba, hainbeste gauza dauzko askotan bizimodun, bazitxigula eltzen nahi ditugun gauza batzuk da hori gertau zitzaiten idazle eskola topatu non arte hor bueno, bai ba pizkat berrizengu totz gogoa eta ja, izaki aitzaki bat izantzala berrizen martxan jartzeko. Mm -hmm. Eh idazle eskola normalean edo ja beti beti zerbait gehigarria e, izaten da amaiak egin ditu bere ikasketak, ja, bueno, badauka adin bat e, bere zaletasunak nondik nora bideratu ba garbisia du eh zergatik jotzen du amaiak e, idazle eskolarara. Zerke animatu zen norbaiti entzun zenion nion, un bailean zer baitira kurri eta harrapatu zen jun, e, aspalditik zen nuen e, ideiaba da? Ba, izatzen ditutzen bezala, ba, idazteko horri eta beti egon da horrez, baina ba, ez nun oain nu arte ezagutzen olako eskolaik edo esistitzen zanik, eta behin usteet, ba, kuriositatez pixkata zintzen zela salteatzen, ba, ber moto, moto hortako ikastarok, edo zerbait bat zan, Eta hola ikusen hon bergaran, irazle eskola bat zeolatzen honen jo bat zeon, eta pixkat kuriozeatzen hasi nizuen eta, bueno, eakin harremanetan jarren nizuen, eta pixkat funtzionamendu da zitenen enen guztaba ikitzaiteen. Eta, bueno, e, bi urtetako proiektu bat izatzen da, harriun bat goizetan jumartezun, ahordun esaten honen jo, igual lotu eizan daik ez alantzak, eukin hitu baino gero, ba planteazen zuen horrek asko erakartzen nindun, da azkenen erabakin honen, ba, prueba hengo nula eta ikusiko nula, eta egizan oso, oso gustora hibrin nahiz. Bat baino gehiago, egon daiteke zalantzan, e, idazle eskolara pausua eman, ez eman, zuk nola animatuko zenuke hau da, e, askoren zalantza, edo beldurra, edo lotxe izan daiteke normalean idazten dugu hori bakar dadean idazten dugu, geuretzako, eta bakarren batez pentsa ezake, jo, e, nik eskolarako pausua eman ezkero akaso, idazten dedan hori, bestekin e, konpartitu beharko duet, ez da hain nerek, kikoa izango egiten dedan lan hori, eh, animatu zazu, ze aberatxa ere hori da ez da, bestekin konpartitze egiten dezun hori, eta besten iritziek jasotzea eta bestena bai. ere entzuta bestekin dazten duten hori entzutea, eta animatu bai, zazu, hai. zalan zan dauen pertsona hori. Bai, aber, nik ustez beti probau, behar dela, gauza badaziran, beti dauzke gure bildurrek, eta lotxamango digu, jo, aber esoten maila ematen, aber, beste danak, beste estilo bateko gien, eta ni bakarrik egitik horna izten hor, beste estilo desberdin batekin, eta estan edo mila beldur auki eskezu aldi hartatik hone. Bueno, nik oso ez probatu gabe zaula eta kasuntan hontan gaina idazle eskola da oso margu. Eh? Ordun, beti nik hasi aurretik mila lit galdetuneen ta gero ikusiko banu ezin dutela jarraitu ba ez daukotelako denboraik edo dana garautik ta lasai eh? ba aukeraduko zenuke Uzteko edo beste urte baten jarraitzeko edo um, azkenen oso gertuko jendea da, ali, animaten zaiatzen die. Ordun Nei pertsonak egosan betorri zait, ba, irikitzeko bali izazdelako zentzu hortan, lasaitasun etrasunetan ditu da kegune ba, ikusietzkeo, ba, oso lanpetutan adigela eta, bueno, ba, lasaion, azte honetan ezet horri, ez dakit, oso azkea da eta horrek pixkat baita lasaitu zaitu. Eta, bueno, eraguritako jendea juten da, estilo desberdinetakoa, danak danan aguztora irakurtzen dago eta respetatzen dugu, orduan, Aldo hortatik, nahi askola zaizeko bali izan dit. Orduan, zabantzan dauna, probatzea guzinez bai animauko nukela, eta gero hortik aurra, ba, beak mera esperientzinara ebera, ikusiko do, baina merezido, eh? Oso, namaia zein da, zure... Zure estiloa, ze alako idazle eskola batek ere laguntzen du, ez dakit, norberak bere burua ezagutzen ere. E, zein da laitzen ne? o alaitz ba, namailaren markatu estiloa? Ze ze serieltzen dio zu gustorago? Eh, ez dakit, prosari, poesiari, usnarketari, saiakerari eta gaien aldetik serieltzen dio diozu eh ia naigabean. Ba, nik e, irakurri normalan beti nobelak irakurri zend ditut. Ba, ez dakit beti oitxuraz nire etxe novela keon izan dio eta beti nobela novela jo izan dut Ordun Orduan, e, iratzi novela iketzen oain goz, ez dakit egunen baten igual behar, baina momentu zez, baina iratzi eskola, ma piskat ipuin bildumak eskubretzen azenditzen, ba, eldun txakore ipuinek bat dela ez tala novela, eta orduan ba, ipuin e, liburuk irakurtzen nero azi ginen, eta bueno, nahi asko guztau zaten bat izan da, ba, azkenen motxagoa izan da, e, erresago edo ikentzaite, bueno, ez dakit, EPE motzeko proiektu bat ezela da, e, novela baten albon, mm -hmm. eta nahi pertsonalki gehien agusatzen zaipena ipuñ novela estilo hori izango ditzeko. Hoaindik poesiakin, ba, pixka sabiatzen nahi nahi, zirazule eskola nahi akusten duerako, baina hoaindik ez da nire fuertea, zango nuke, nik pixka gehio hori duzen nahi zorba, ipuñ eta novela asunto hori. Eta, eta gai eidagokean, nahi bai idatzen eskolak asko bali izan ditela, ba, urretik, ba, pixka danetik, bo, atzakit, e, Momentum bulburatzen zitenan arabera, edo duken igual estilo konkretuak, eta ideazio eskolak bai baibali izan ditela momentu honetan asko gustatzen ari zuten genero bat zeheltzeko, eta edapiskat historiak inzerikusi dauken kontakitunek, edo izan daik fikzio historikoa, edo izan daik ba zerbait biografikoa bezala, edo, bueno, kontakitun zara eta tiktik abiatu dituten, mai puñeak edo historiok uh -huh. eta bueno uantxe bertan bete betenago adibidez horrekin motivauta eta oso gustora. izan ere amaiak horretan badu oinarri ez chiki-chikitatik ere ipunete historioak jasotakoa da amaia etxetik bertatik. Bai, e, ba, beti, beti kontatu izen diate, ba, izan duten zela asko gustatzen zitik on gauza kontatzea. Ordun Ba, ba, beti ipune ba iguala monan garaiko bastagit e aventura batzuk edo berek edo bueno beti kontatu izanditu gauzakola ta ordun ba ba bueno kuriositatea hori pizten dizu ta, interesa eta interesaduk izan dut, eta gauain ba jo ja igual batekin ikusten dituzu histerioiek joveneetan kontatzea mereziru den gauza bezala ez ba hau kontatzen ez badagaldu ingo da ta pena historik benetan gertaudianak eta hemen gertaudianak ez jakitein hor gordon ba gai monuntutan gai horrek asko motivatzen hau. Eh, maitasuna, zega izabala. Konta <risa> igaz du eh, maitasun gutunen eh, esperientzia bergaratik gueltan bizitakoa? Maitasun gutunen esperientzia? <risa> maitasun gutunek nik ez dauget esperientzia ez eh? <risa> nik maitasun gutunak, eh, bueno, ez zetuzte asko iratzi izan beten, nik gutunak bai, baina ez nosa zarea bueno, Ba, izan naiz igualu hain baino gehiago beste gara baten baino lagunei e, izpoliteak ezateko edo asko gozta hori izan zait, familiai ere gauk izan dut momentu batzuk ikusi dutena, ba, jo askotan esaten edut jigun gautza horiek bat azta gitu behar lotxak atik, edo zain jentzatzik egunak ezateko, ba, izatea e, edo errezia goen izan zait, ez orduan bain ditutela olako gautzak bine gautza, modu informalago ezango, deu, sa, orkestu, e, bidez, baten esango dugu. Eusar, nis ez nahi daurkeztu egitez maik tasongutun baten lehiak eta batea, edo zerbait jolakoa, eh? beti izan dapiskat zerbait pertsonala la, eta igual, ba, pertsona bati zerbait nahi zan, izan izan diotenen, ba, erresiagoen izan zentzik dide hori erabilitzea, abotkoa baina askotan. Baina lehiaketen esperientzia izan amaia eh, amaiata, ze aportatzen dio lehiaketa batek, ba, lehen esamezala bakar dadean, etxean, e, gehien ez ere ba, inguru, urbiari, erakusten dizkigunean egindako lanak, ze aportatzen dio norberari, lan bat lehiaketa batera aurkeztu, eta saritua izan dela e, jakitean. E, ezagutzen ez pertsona talde batek, bazure lan hori, baloratu duela moduren batean jakitean ba, errekonozimendu aldeetik asko nikusete. askotan idazten duzu, baina ez dakiz iguali daztena hori ba, izan daike historio bat, jose historio politie, baina ez dakik nik ondo kontau beten, edo behar da historioa beha ondo dago, baina nik ez zet ondo o, askotan oso txiki zentitzen ja, eta ordun ba, behar dugu kanpoko norbaitek esatea, jose ondo da, onta, bueno, ba, hori zure gurasoko esaten dizuenen, baina dakiz du behar insemela batzela, eta zuis amarritzea, baina, ya kanpo konorbaiteketza hitu nahez zautzen, eh, bat ematen matematikoen bai da pizkal ba bultzadatxoak zoteko joa bai, online naiz eta jardutua ba erdi urtetik eta saiatu berneiz, ba bai, eh, sergitzen baratolako idazten eta saiatzen. Aurten apunta da moduko bat zango lurke bai. Aurten oker ezpanago gordexulatik bultani bilizera? Bai, bai. Eh, hau guztia ez dut nin paraje eta gomarrakon duzu bai. <laughs> eh, kontu dizku supizkola gordexolako lehiaketaren ezaugarriak. Lehiaketa bakoitzak izaten ditu bere e, baldintzak, bere ezaugarriak ze topatu zenuenzuk gordexolan bai aurrez. Lehiaketara zure launa aurkeztu zenuenean eta baita bueno banaketan, eta antolakuntzan eta mezku mm -hmm. zupare bat eh ezaugarri gordexolako lehiaketaren inguruan. Bai. Ba, nik eh, gordexolako lehiaketan berri zenon behin liburutegiak honetzenen, erriko liburutegin ba, ikusi nun eh, panfleto moduko bat, ba, gordexola ikuin lehiaketan, eta ziren, bueno, behitxun barata berzer da, ikusi nun kategoria ezberdinak zeuzkela, eh, ama zei bat urtetik azita, bai, azan kategorik ezberdinetan, ba, ama zei emezortzi, izakit nola zin justu, eh? baina mm -hmm. bost bat kategorizaren abintarteka banatuta. Orduan ikusi nun, ba, nik aukera neukela parte hartzeko, Ez zebelako inolako baldintzaikoa bertakoa izateko, edo bizkaitarra, edo, edo zenek parte hartu zuikena, euskera zeberderaz. Eta ba, mugak hartzen zuena, zen e, horriko pulualetik, ipuñek ziren, ipuñekin hartu bartzen parte. Eta ustez zala zehi horri harteko ditu inek, arteko. Ordun harteko. Orduan, ba, hor kasualitatez, baneuken idaz da eskola erakoen, ipuñen bat, nehi gustaten ziteetena, eta pixka bat idut tarte hortan sartu zuikena eta etxe honet ez gai gaitzgaldi ez esetelaba bueno or bialinon eta hola izantzen ba abisuaz utzieten sari jasonula eta ordun ba bertara gerturatu gine ja sariwanaketan ta bueno eh gizan gustatu toki sekula jona gabe ne ona eta ba bueno, tan zerkitxo bat eh ba, e, oso luzea za baina oso sakaban utza zeon eh eta eta ta bueno interesgarria ematen ba indianon etxe asko zuzkelako eta Bueno, ematen zoon bat dukela bere intereseko zerbait, eh? ba, aukera ondik ez denun nikusi hura ikusteko, eta azken zinen izan zan hun, e, zari banaketan egon ginen, gero piskatu da leko eta egon eta gero ia buelta. Orduan, ba, asko ez duen ezagutu errie, baina, bueno, nikuset zerbait interesantea bazukela, dukela, eta azken nien, ba, erritxiki baten ba, gertutasun hori zaukeen, okay? edo ikusten zen, ba, bertako udaleko langile, kulturteknikarik, hauranako oso gertuko ziela oso... Naturala, eta informala, orduan ba, bueno, aldertakik e, eroso sentierazin induen, eta esperientzi betela oso ondara <hazurra> e, Amaia, idazle eskolako esperientzia behin bukatuta dago ez da? Erdizka, e, Erdizka. bi urte bi, lehen urtea bukatudet, baina baterren zerren urtean jarraitzingo ez. Aurrera begira, nola ikusten duzu zure buru hau da, idazle eskolako esperientzia bein bukatuta, e, ez dakit, ohituraz. Amaia no la koden idazle idazten lanuetan e, finkorik borte dezun edo bueno nahiko moduan anarkikoan ebiltzen zagen idazten Anarkikoan handik utzu gehi hobeti <laughs> entzun izan dut askotan jokomen ida egunero gutxinez orrialde bat idaztea zakitze baino nei ba, momentu batzuetan ez badin nahi naiz sentitzen idazteko modun ba ez dotateatzen ordun behardek momentu bat e, momentu hortan Euki berpente bat inspirazio itxurri bat edo, eta orduan gogotsu txu naiz, eta pasoduzketo orduk eta orduk idazten, eta, bueno, idazten, eta liberen ikertzen baita idatzen edaten horren ingurun, eta, bueno, asko-asko guztatuntzat, sartzen naiz den mundu hortan, bai egoten naiz eta, bueno, oso-oso gustora, baina hori momentu batzuk be, euki garritxut, eta bezka egabe nahi detzenen etzatzeatzen, orduan, bai, bilatu garritxutela bai, etortzen dien e, itxurri horiek, eta horiek aprovechatu. E, nolako izaten da ba idazten jartzen sarenean sentitzen da hori, hau da aipatu duzun, asko gustatzen zaite, behin idazten jartzen naizenean, eh bueno, ba gorputz buruak eh sentitzen duena edo bultzada horiek edo eh murgiltuta e, idaztelan horretan. Zein izaten daba ba Eztakit, ni da beste mundu baten sartzen naiz dela bezala, zuk sortu duzun mundu hortan azkenen, eta hor dut guztatzen ba, e, ez gustaten, mundu hori poliki-poliki sortzen jotea eta sortzen jute naiz honera ba, beste pixkat imaginatzen jute naiz, eta hor bueno, bete baten sartzen naiz, eta behin barrun naula gustatzen zaten aprobetxatzea ondo, e, bat zati bat behintat dukatu arte, eta idazteko momentu horretan datorkiten guztie, Eta gero, baina ba, benidatzen zen, gustatzen zen, inguruko enguruko guzti kontatzea, <laughs> eta ja aspertuko dekiz behin da berriz kontatuz baina baina gustatzen zen, beraiekin elkarra banatzea, bazken entusiasma hundik inundetan gauza badalako, eta borten, ba, gustatzen zen. Gero, normalen gainean, nola, oan nena iku naizten, ipuñagok eta pixkat e, historiko edo izan dien, ba gustatzenzat eh oinarri bat gauzak izatea ez askatu e, asmatu go gero ba beste batek irakurri ezkenak eta logika juko, <gülüyor> ez bien aurkituko ordun beti saihatzen dais pikak historia niguren ikertzen baita eta pixkat, pikak baanik lozan joeten ba, adik juten, ba izateko ordun mundu horran sartzen naizenen asko gustatzenzat baita ba ordena gaina jarri edo edo amondakin edo aitakin itxein edo behardanakin itxein eta pikak eh garaiortako informazioa jarrotzen jun munduari perfilatzen txanjuteko eta bueno hori hori ikaragarri gosusortuta daite. Mhm, mm ze garrantzitsua den transmisio, ezta Maia, e, eh dezu gainera zure irakaskuntza bidea, e, aur gaztetxoen irakasle lanetan eta ze den transmititzea dakigun hori entzun dugun hori, e, kontakizun moduan, istorio moduan. Bai, era batere bat, ni gerozota garbi go ikusten dut hori oso aberatxagala, gauza asko ikasi edizkeula hortzik, eta gaina, pena bada, igual, adinbatutan ez da gula baloratzen. Eta, unegi adibidez, da, pasolteko indala gutxia zenaizela ikusten, ostaz, bat zea historiak gauden hor, ze gauzak daren hizkuntza aukien gure arbasok, igual, gauza asko galdu ditugunak, eta ze balia bide, dien aldo hortatik, orduan ba, moantxenei ikara garri za, eta orduan ba, bai, irakasile betzelare, bai guztatzen zaitelea, mere ikas laraztea hori eta ikustea ba beraien monak eta gurasok eta ze historia dauzkien eta ze bizimo eta bueno pizkat horrekiko interesa sortzea ze benetan oso oso interesgarria o sea beratza ta da askotan interneten edo biletua daitekeu baina eske zuzena kontatu daizkie ze mai gaus ta fortunba hori hitzuta oso beratza dela autera hori ikustea <tusurra> amaia borwill seko eta hor urrutiko lurroietatik zerbait badaukazu guri irakurtzeko goierri alde goierrialdeontara E, zerbait kontatzeko bete daukazun Bueno, irakurriko dizuet zapitxo bat eh Orain Gordexola eta bueno, e, eh aurkeztu beten ipuin honena e, nire nere eta bere lagun batzun gaztegaraiko anekdota batetik, abentura batetik abiatutako ipuin bat izantzan eta bueno, horren zapitxo bat irakurriko dizuet E, Egi eda, irazten bezainoen duzen ezela moldatzen gero hori altu irakurtzeko hori etorkitzuneko erronka bezala aldeotatik hori planteatzen ez dizkat, buzgorako irakurketa hori ere edelantza gaztenen oso desberdin edelako nola irakurri, baina bueno, eraguzita zatitxo bat hartukoet eta kontauko izte Bueno, lasai, lasai, gu entzuteko prest gustora, vale. nahi ez zuna, A ver, momentu bat Hallik eta hototsxe gutxiena zabaldu nuen Leioa. Iiltasuna. Kalean etzen erreka hotsa beste egiten zuten. Kontu handi atera nuen gorputza leiotik eta oinak pehien gainean ipini nituen, toki estrategikoetan. Leio bildu eta saltu egiteko unea zela ikusi nuen. Kuste baino altuago zegoen goitik ikusita. Teatu iskenarino jo, arraztaka joan eta belarretara azaltu egin nuen. Leioetako holak itxita zuen, eskerraku dazkenadi. Urazoak esna, baina ezertazo hartu gabe egongo ziren barruan. Bartzeko ateari bulte eginioen poliki, baina kirrinka egin zuen, ate magarik atua. Pausua bizkortu nuen kale agusira heldu arte. Ez nuen etxekoek ni eta narrapatzerit nahi. Pikutara dena, Roberto Txiki eta Juan Mari eliza ondoko kurban. Eskuak kalza bakero poltsikoetan sartu mituen, barru-barru geno. Eta indiferentzia ortegia zerturatu nintzen aien gana. Gabon, lurrunari batek ias denin zidan atxarekin. Robertok, betaurako handien bezaletik begiratu zidan. Gorrituta jutaz eukanzu durpunta. Eta hor txutiko deugaurkoz. <laughs> Arkitzen eguna, ondue, mie, xamine, azken bezarka dille. Arkitzen eguna, dia morante. Maia, ni harrapat egin azu, kontatzen zenarekin eta kontatzeko moduarekin ere, bai. E, badago nunbait irakur gai, biltzete juste Gordesola lehiaketako lanak alako liburu iskaren batean, edo edo ez dakite propio zuk jarria duzulan hau interneten zintzilik, edo badago nunbait irakur gai. Bai, egon goda alde batetik Gordesolako lehiaketako honetan jartzen dikizte gero liburu elektroniko moduko bat egin dute, eta interneten Gordesola eran eta urtengo... Gata jarrita azalduko da, ba, liburu horren dokumentu, ez, eta gero bestalde koldo eleizalde bergarako lehiaketarara eburkeztu nuen, eta hor, liburu iska bat ateratzen duen, eta kasu hortan, ba, eskola eta normalen ustez, di altzen duela, hor duen, ba, di aukera horiek ongolik, izuniori irakurtzeko. bestela la momentuz, ez zer gehi hori izuniorrekin, baina, bueno, hor badauk ez aukera nahi badezu, bukaera irakurtzeko. Eee... Irakurri gustorer irakurriko dugu tamalez ez dugu amaiaren ahotsan entzungo ze benetan amaia. Izugarre gustatu zain, nola irakurri duzun propio. <risa> e, <risa> e, bueno, eh batean eh gaur urtea zaude izango zeitu hemen txertu bertan daingo ditu gozegi elkarrekin. Vale, osondoz baskerrik asko, eh. Gozatu egonaldia eta bueno, ea lanbide etapa berrietan sortrik izaten dan seguro baietz. Ea, eh askarik asko. Un xondibata amaia ta Bai, dago. Are you good sir? someday Zuret kolores... Ama zuretzat egarri ditut liliak Zuri pentsatu zautatu ditut xuriak Berretze okaldiz kolorez... Ama zuretzat ditut liliak Zuri pentsatu zautatu ditut xuriak Berretze okaldiz kolorez gorri biziak Zuretzat dutan maitasuna iduriak dute no odea zeinala zeko loretan ere aizuda nori merea iduritzea bertzena baino loretan ere aizuda nori berea iduritzea bertzena baino bea Gau eta hegun itzoko gogoan da Kantuan Pantxoak arrere, eta hitzak xalbadorrenak. Izan denen etzak, aitarri ere eskar beroak diozka. Pasaden asteazkenean, Donostiako Koldo Michelenan, Peio Hospital, izan genuen ikusentzulen artean, gu adi-adi izan adi emanaldia, eskaintzen ari ginela eta gaur ona ba bere, anaia bizkiak harrina na izan dut, Pantxoa karreretatzendakizu Gaurko saioari gorrezeteko akeratu dugun kantua. Aur batek bere amari. Pantxoak harrerek argitaratu berri duen anaitasunean diskoan aurkituko duzuena. Ni azartzean zuez bazira etxea. Trituralaz battzen dittzen dut bion larun bat goitza idatzi dugu gaur, Gaueta halaaititz estonbat amaateieriarekin. Gau eta egunia. Urrengoan gehiago, ekaitz. Hurrengoan gehiago. Bitartan izan zolion Baita zu ere. Moixu potolo denoi, batez ere zumarrako etxeberri hauzoko dan-dan-danai, ez tala da hitz. Bai, bai. <laughs> Moixu potolo gana da eta datorren arun batzatela arte. Aio, <laughs> agur esateko kantua. Pantxoakarrere eta aur batek bere amari. Datorren arun batzatela arte, aio. Zuretzat egar ditut liliak Zuri penxatu zautatu dihitu txuriak Beretzeu kaldiz kolorez goribizia Zuretzat dutan maita juna idunia Magusiek hartze duteen no ohodea Seinalatzeko begixtatu dut lodea Lode tanerea izudan oriberea Iduritzea bertzena baino hobea Bertzena baino hobea Gau eta hegun itzoko go gogoan da biltzat Hoi jenkoa zuinona izan lehen enetzat Aitarri ere heskar beroak diozkat Enetako zuhauta turikana mazat mas susira em ia meraxtan xungana e ninai e ga menes tastzan nagizunga bote de hori sokba karik dantazunga ni horrek sinordain do scontaxu Su eman ikutzia bezbera Ni azartzean zu ez bazira hei txeya Tristura laz bat txendiz zen eta hegun nahi zaitun txai txeya Eta hegun nahi zaitu txahetxean Ez zenuke nahi nik zure begit Nei hoiz ikursi dena, migares betea. Mikes baita kitera, sua mamaitea. Mino lakoa nahi duzu nisaitea. E Inkaritarik esker gabe renkutxua Bizi guzian jaurkoa bezainkartxua Izan da dilek gure arteko musua Gotzak badago edo badago goxea Gauaz dolamen egiten badu haizeak Nortako xatzen ote ditu hori nazeak Berri amarik ez duen doa kabea Berri amarik ez duen doa kabea. cari di tutti di Usatu dira urteak, Zorionetan eikeak, Hemen txengau de hurra indi, Lagun artean basoa bete di. Dugun kanta, dugun edan, Adiskide tasunean, Untxagira helgarreki. Egon nindaike oraino zuekin Untxagira helgarrekin Egon nindaike oraino zuekin Iztatu naiz, san mamesen Euskalderbi ahikusten Iroezin obea zen Anaien arte antxen ditu mintzen Uztaritze tatoza Iruñea tabailona Aiarra eta antzuola Anai tasuna azkarratuz duala Dugun kanta dugun edan A bizkide ta shunea un tsagiran el gareki egon nin lite oraino sueki un tsagiran el gareki egon nin guzi senperera goaz deak haintzira da herira sospatzerra Iikastoaxe askal laguntzera Euskal Herr go geroa Uienen Aztertu gabe momentu goxua. Dugun kanta, dugun enan, adiskide eta junean. Untxagira, elgareki, egon nintainte horaino zueki.